після після слова Я вам що розповісти хотів, сказав він, уважно їх усіх розглядаючи. Ось ви займаєтесь тут сільським господарством. У зв'язку з цим мені згадалась історія про пророка Даниїла. Ви взагалі хрещені? Ну, хрещені, невпевненими голосами відповіли вони. Це добре, зрадів пресвітер. – Тоді ви мене зрозумієте. Річ у тім, що ми часто не знаємо міри своїх можливостей, боїмося заступити за межі, котрі самі для себе окреслюємо. А міру можливостей наших визначає суто Господь. Тож, легковажучи своїми знаннями і своїми вміннями, ми легковажимо дарами Господніми. «Я зрозуміло, висловлююсь?» – запитав він фермерів. «Так, так», – запевнили ті. «Добре», – знову зрадів пресвітер. «Що було з Даниїлом?» Сталося так, що в силу певних причин суспільного, так би мовити, характеру, він опинився в ямі з левами. Справжніми левами, живими. Смерть його в лапах тварин була лише питанням часу. Жодного шансу на порятунок у нього не лишалось. І тоді Даниїл став на коліна і звернувся з молитвою до Господа. «Господи, – сказав Даниїл, – ці леви, що рихують мене в злобі та зневірі, хіба з власної волі наділені вони такою люттю та кровожерністю?» Хіба не ти вклав у їхні серця цю тугу й злобу? Хіба не на твій поклик прикидаються вони зранку і засинають увечері? Тож кого, як не тебе, просити мене про порятунок? До кого, як не до тебе, звертатись зі словами вдячності та відповідальності? І доки він молився, тварини тулились до нього, гріючи своїми тілами. І серця їхні пружно бились, дослухаючись до тих слів. І він гладив їхні золоті гриви, вибираючи з них сухі листя і стебло трави. А коли засинав, леви сторожко охороняли його глибокий і спокійний сон. «Що я хочу сказати?» – знову звернувся священик до фермерів. «Випало так, що ви живете тут усі разом. І хрещені, і нехрещені, і штунди, і якась босота, яка і читати не вміє як слід. Я тут різних бачив. Ви тут народилися і тут виросли. Тут ваші родини і ваш бізнес». Все правильно, все справедливо, але ви воюєте між собою, не розуміючи головного. Ворогів поміж вас насправді немає. Вас стравлюють, примушують іти один на одного, послаблюючи вас і роблячи вас беззахисними. Тому що доки ви разом, вам немає чого боятись і взагалі не потрібно боятись, навіть тоді, коли вас закинуть даями з левами і не буде звідки чекати допомоги. Просто потрібно покладатись на себе та на свою витримку. Ну і не забуваючи вчасно молитись, як це зробив Даниїл. «Ви розумієте?» – строго запитав пресвітер. «Розуміємо», – слухняно відповіли фермери. «А ще?» – сказав пресвітер. Леви його не чіпали тому, що він дихав вогнем. Леви вважали це знаком Божим і не хотіли з ним зв'язуватись. «Як це?» – здивовано запитали фермери. «А ось так!» Охоче відповів пресвітер, нахилився, аби поправити шнурівку, випростався, підніс долоні для молитви і раптом видівшим зі своєї горлянки синьо-рожевий язик полум'я, обдаючи всіх гарячим вогнем і солодкою, невимовно щемкою радістю. Аудіокнижку Сергія Ждана для вас читав Тет 2015 рік. Цю, а також багато інших цікавих книжок, ви можете скачати на сайті samdefisisdat.org. До скорих зустрічей!